Az óriás a tükör elő. Megmutatni, de látni is kívánta magát. Azt akarta, hogy mindenki csodálja őt, ragyogásának teljében. Szép hitvese a grófné három fia, Jean, Jacques és Robert, akik között a nyolc éves legidősebb már is nagynak és erősnek ígérkezett. Fegyvernökei, belső inasai, és Párizsból magával hozott egész házanépe, de épp úgy vágyott arra is, hogy önmagát látva saját képmásában gyönyörködjék. Hogy ezt megtehesse, a kísérete podgyászában található valamennyi tükröt előkerestette. A kerek keregtányérokhoz hasonló ezüst tükröket, nyeles tükröket, Aranyozott ezüst keretbe foglalt, nyolc szögletűre csiszolt, onnal bevont üvegből készült tükröket. És ezt a sok-sok tükröt, egyiket a másik mellé, mind felakasztatta az általa elfoglalt szoba kárpityára. Amilyen püspöke ugyancsak örülni fog, ha meglátja, hogy szép képes szőnyegeit hogyan lyukatják át, e vert szögek. De kit érdekel ez? Egy francia herceg, ezt is megteheti. Robert dártoán nagyúr, Conchée Hübér ura és Bömon grófja látni kívánta magát első ízben magára öltött Péri öltözékében. Ide-oda forgolódott, előbbre lépett, aztán hátrált. De mindenképp csak részletekben láthatta tükörképét, Akár egy festett üvegablak különálló részecskéit. Balra az aranymarkolatú hosszú kardot, kissé feljebb. Jobbra a mekase egy részletét, ahová a sejemköntösre a cimereit odább odába vállát, amelyen egy cikrázó boglár tartja a peri palástot. És a padozat közelében, az arany sarkantyútól felgyűrődött hosszú tunika rojtjait. Végül egészen fent a nyolc egyforma ágú, monumentális perikoronát, koronát, amelybe belefoglaltatta az elhúnyt klemencia királyné hagyatékának árverésén vásárolt valamennyi rubintot. Nos, méltókép vagyok öltözve, jelentette ki. Valóban kár lett volna, ha nem neveznek ki perré. Mert igen jól illik nékem, ez sok ékesség. Úgy tűnt, hogy ugyan ugyancsak ünnepien öltözött grófnéja, csak félig osztozik férjének büszke örömében. Bizonyos benne, Robert, hogy az a hölgy idejében érkezik? kérdezte aggodalmasan. Persze, hát persze, felelte Robert. De ha ma reggel történetesen nem érkezne meg, én akkor is világgá kürtölöm igényemet, és majd holnap mutatom be az írásokat. Robert csupán egyetlen kivetnivalót talált pompás öltözékében, azt, hogy a korán beköszöntött nyár forróságában kellett viselnie. Csorgott róla a verejték, a vastag aranybársony és Sejem holmi alatt, és jól lehet reggel tisztálkodott a fürdőkamrában, már ismét átható vadállat szakterjenget körülötte. A ragyogóan fényes, égre nyíló ablakon át behallatszott a Székesegyház harangjainak zengő szava, elnyomva azt a lármát, amelyet őt királynak és a hozzájuk tartozó tartásnak a jelenléte tud okozni egy városban. Mert 1329. június 6-án Valóban öt király tartózkodott amilyenben. A kancellár szerint emberemlékezet óta nem fordult elő hasonló találkozó. Hatodik fülöp ragaszkodott rokonainak és szövetségeseinek meghívásához, amikor ifjú angliai rokona jön hűséges küttenni. Meghívta Navarra, Csehország és Majorka királyát, valamint Hajnaugrófját, Atén hercegét, és valamennyi perc, herceget, grófot, püspököt, bárót és Hat ezer lovas francia részről, és hatszáz angol részről. Ő, ha Charles de Valois láthatná ezt a gyülekezetet, bizony nem tagadná meg sem fiát, sem vejét, Robert Artois. A hadak új főparancsnokát, Raoul de Brient hivatala elfoglalása előtt bízták meg, az elszállásolás megszervezésével. A feladatot a lehető legjobban oldotta meg, de közben öt livrünnyit fogyott. Franciaország királya családjával együtt a püspöki palotát foglalta el, amelynek egyik szárnyában Robert D'Arto állakott. Anglia királyát, Malmaisonban, a többi uralkodót polgárházakban helyezték el. A szolgák a folyosókon aludtak, a fegyvernökök a lovakkal, meg a málhány szekerekkel a város körül táboroztak. A legközelebbi tartományból, a szomszédos korófságokból, sőt, Párizsból is megszámlálhatatlan tömegben érkeztek a bámészkodók. A legtöbbjük a fedett bejáratok alatt töltötte az éjszakát. Mialatta a két királyság kancellária még utoljára megvitatta a hűségeskü szövegét, s végül is megállapította, hogy szinte lehetetlen valamiféle pontos megállapodásra jutni ebben a dologban, addig nyugat valamennyi nemesura, egy hét óta harci játékokkal és lovagi tornákkal, színházi jelenetekkel, bűvészekkel és tánccal szórakozott. A paloták gyümölcsöseiben felszolgált fantasztikus lakomákon dőzsölt, amelyek a déli órákban kezdődtek, és a csillagok fényénél értek véget. Amién mocsári kertészei ruddal hajtott lapos bárkákon közlekedtek a keskeny csatornákon. Iris Boglárka, játcint és liliom szállítottak a virágpiac rakpartjára. A virágokat azokon az utcákon, udvarokon és azokban a termekben hintik el, ahol a királyoknak kell elhaladniuk. A várost átította az eltaposott szirmok, a cipőtalpakra tapadó virágporillata, és elvegyült a lovak meg a sokaság erős szagával és az ételek, meg a borok, meg a húsok, meg a liszt, meg a fűszerek, manhacsordákat, birkanyájakat, sertéskondákat hajtottak az éjjel-nappal működő vágóhidak felé. Kordék áradata vitte a paloták konyháira a dámvadat, szarvast, vaddisznót, őzet, vadnyulat, és a sokféle tengeri halat. Tokot, lazacot, tengeri hüllőt, Aztán a folyami halakat, A hosszú csukákat, a dévérkeszeget, Combót meg rákukat, És a mindenféle szárnyas, A legfinomabb kappanokat, A legzsírosabb libákat, Színpompás fácánokat, hattyúkat, Hófehér tollazató gémeket, Tarkapávákat. Mindenfelé csapravert hordók álltak, ha valaki egy nagyúr libériájába feszített, még ha a legutolsó szolga is volt, nagyképlően fontoskodott. A leányok szinte megkergültek, az itáliai kalmárok mindenfelől özöllöttek a király által szervezett mesebeli vásárra. Amilyent úgy feldíszítették, hogy a házak falai szinte eltűntek, az ablakokba aggatott sejmek, Brokátok és szőnyegek alatt. Túl sok volt a harang, a szó meg a kiabálás. Túl sok a paripa meg a kutya. Túl sok az étel meg az ital. Túl sok a herceg, a tolvaj, a kurva. Túl sok a fényűzés meg az arany. Túl sok a király. Az ember feje szinte szétrobbant ennyi mindentől. A királyság épp úgy megrészegült önnön nagysága láttán, mint ahogy Robert is megmámorosodott a tükrei elő. Vén szolgája, Lormé is új ruhában feszített, de az ünnepi hangulat ellenére mégis duzzogott. Ó, nem valami nagy dolog miatt. Csupán azért, mert Gilles de Nell túl sok helyet foglalt el a házban, és meg állandóan új meg új arcokat fedezett fel gazdája körül. Lormé most belépett Robert szobájába, és félhangon közölte a gróffal. A várt hölgy megérkeze. Az óriás sarkon fordult. Vezest hozzám, mondta. Sokat jelentünk a feleségére, a grófnére.” Aztán széles mozdulattal terelte ővéit az ajtó felé. Menjetek le és sorakozzatok az udvaron. Egy percre magára maradt és megállt az ablak előtt. A székes egyház körül nyüskő és a felvonulásban gyönyörködő tömeget figyelte. Az íjászok sorfala csak nehezen tudta visszaszorítani a sokaságot. Odafent tovább lárváztak a harangok. Az egyik árus kosara felől frissen sült, orstja felszálló illata keveredett a levegőbe. A környező utcákban ember ember hátán tolongott. És a hákét csatorna csillogó vizét az egymást érő bárkák rajzása miatt alig lehetett látni. Robert Dartoa úgy érezte, győzött, de nem sokára még nagyobb diadalt arathat, ha majd a székesegyházban egyházban rokona fülöp elélép, és olyan dolgokat közöl vele, amelyek minden bizonyjal megremegtetik az ott összesereglett és megdöbbent királyokat, hercegeket és bárókat. És nem mindenki távozik majd olyan vidáman a templomból, mint ahogyan érkezett. Elsősorban a drága Máó nagynénye, meg a burgundi herceg. Kétségtelen, hogy Robert méltókép fogja felszentelni a Perri öltözékét. Több mint húsz esztendei harc nyeri el jutalmát ezen a napon. És mégis, mintha a benne lakozó gőgös örömben valami hasadást, valami sajnálkozást fedezett volna fel. Honnan fakadhatott ez az érzés, amikor minden mosolygott rá? és minden az óhaja szerint alakult. Hirtelen megértettel. Az ostya illat. Egy francia per, aki őseinek grófságát indul visszakövetelni, nem mehet le nyolcágú koronában az utcára ostyát majszolni. Egy francia per nem pószálhat többé kedvére, nem vegyülhet el a sokaság között. Nem csipkedheti meg a leányok mellét, és nem hangotkodhat esténként, négy lotyó társaságában. Mint ahogy tette, amikor még szegény és húsz éves volt. Ez a nosztalgia önbizalommal töltötte el Robert. Nos, még nem hült ki a vérem, gondolta. A látogató félénken állt meg az ajtóban. Nem merte megzavarni a fején ilyen nagy koronát viselő nagy úr A háromszögletű arcú és kiugró csontó asszony, mint egy 35 esztendős lehetett. Úti köpenyének hátravetett csukjája félig elfette befont haját. Lélegzete a fehér melkendő alatt megemelte gömbölyű, rugalmas keblé. Teringettét a püspök aztán nem unatkozott, állapította meg Robert, amikor oda Az asszony térdet hajtva bókol. Robert kinyújtotta a kesztyűbe bújtatott, rubinokkal megrakott széles kezét. Adja ide, mondta. Nincsenik nálam, nagy uram, felelte az asszony. Robert agyca elváltozott. Hogyan? Hát nincsenek itt az írások? Kiáltotta. Azt ígérte, hogy ma elhozza őket. A Hírszon kastélyból jövök, nagy uram. Tegnap ott jártam, Makiót katonával. Megkerestük a falba épített vasládát, és álkulcssal kinyitottuk. No és? Már valaki feltörte. Üresen találtuk. Ez aztán a szép újság. Fehéredettel kísér Robert arca. Lám, már egy jó hónapja a bolondját járattja velem. Nagy uram, olyan iratokat adhatok kegyelmességednek, amelyeknek segítségével visszaszerezheti grófságát. Tudom, hol vannak elrejtve. Adjon nekem egy kis birtokot, meg némi évjáradékot, és a jövő héten hozom az írásokat. Aztán eltelt egy hét, utána a másik. A hírszonok a kastélyban vannak, nem mehetek oda. Most jártam ott, de nem jó kulcsot vittem magammal. Legyen türelemmel! És végül ma, amikor a két iratot be kellene mutatnom a királynak. Hármat, nagy uram, atyának Filip Grófnak a házassági szerződését, nagy atyának Robert Grófnak a levelét, valamint Thierry nagyúr levelét. Annál cifrább, tehát hármat. Nos, erre megérkezik, hogy alamuszi hangon közölje. Az írások nincsenek nálam, a láda üres volt. És azt gondolja, hogy én ezt elhiszem magának. De hát kérdezze meg Makiótot, ő velem volt. Nem látja, nagy uram, hogy én még szerencsétlenebb vagyok kegyelmességednél? Gonosz gyanakvás villant fel Robert D'Artois szemében. Hangot változtatva kérdezte. Mondd, Divion, csak nem akarsz engem az orromnál fogva vezetni. Még többet próbálsz kivasalni belőlem, vagy tán elárultál, Mauna? Mit képzel rólam, nagy uram? Kiáltotta csak nem sírva az asszony. Amikor minden bajom és nyomorúságom Mao grófnőtől ered, aki mindent ellopott tőlem, amit az én drága Tieri uram végrendeletében rám hagyott. Ó, én legalább annyi rosszat kívánok Mao úrnőnek, mint kegyelmességed. Gondolja el, nagy uram, tizenkét évig voltam Tieri barátnője, és emiatt sokan újjal mutogattak rám. Pedig egy püspök éppen olyan férfi, mint a többi, de az emberek rossz indulatúak. Divian asszony újra kezdte történetét, amelyet Robert már legalább háromszor hallott tőle. Hadarva beszélt, viszintes szemöldöke alatt a tekintete, mintha befelé fordult volna mint azoké, akik szüntelenül saját dolgaikor rágódnak, és önmagukon kívül semmi egyéb nem érdekli őket. Férjétől, akit elhagyott, hogy Thierry püspök házában éljen, természetesen semmit nem remélhetett. Elismerte, hogy a férj eléggé engedékenynek bizonyult, talán azért, mert korán megszűnt férfi lenni. Nagy uram nyilván érti, hogy mit akar ezzel mondani. Tieri püspök azért hagyott rá végrendeletében több házat és pénzt aranyban, meg jövedelmekben, hogy a szükségtől megmentse, és hogy meghálálja a néki szentelt, kellemes esztendőket. De a püspök nem bízott Mao úrnőben, akit kénytelen volt megtenni végrendelete végrehajtójának. A grófnő mindig rossz szemmel nézett, mert fiatalabb voltam nála, és mert és saját bevallása szerint egykor kénytelen volt vélehálni. A püspök jól tudta, hogy ha ő már nem lesz többé, a grófnő csúnyán ki fog játszani, és hogy mindegyik hírszon ellenem van, kezdve a leggonoszabbal. Beatrisszal, aki Máó udvar hölgye, és hogy ez a család mindent el fog követni, hogy előzzön a házból, és mindenemből kiforgasson. Robert már nem figyelt a kiapathatatlan szó áradatra. Súlyos koronáját az egyik ládára tette, és rűt haját simogatva töprenget. Nagyszerű és ravasz terve füstbe ment. A legcsekélyebb bizonyító írás, fivérem, és azonnal engedét adok az 1309 és 1318 évi ítéletek megfellebbezésére, mondotta hatodik fülöp. De értsd meg, bármennyire is szeretnék a kedvedben járni, semmit nem tehetek anélkül, hogy meg ne szegném, burgundi, nak adott szavamat. Ennek következményeit pedig te magad is sejtheted. Robert pedig nem valami csekéséggel, Nem egy hitvány papír darabbal akart előállni, Hanem perdöntő okiratokkal, Olyan írásokkal, amelyeket Máó azért tüntetett el, Hogy megszerezhesse ártóá örökségét. És néhány perc múlva a Székes Egyházban kell lennem, a hűséges külletételénél, mondotta. Miféle hűséges van szó? kérdezte Divion. Ej, hát az angol királyról! Ó, oh, hát ezért olyan nagy a sürgés forgása a városban, alig tudtam eljutni idáig. Ezt az ostoba nőszemét tehát annyira elfoglalta a saját bajain való kérődzés, hogy semmit nem látott, semmit nem értett, és semmi egyéb nem is érdekelte. Robert azon tanakodott, hogy nem volt -e részéről könnyelműség, amikor hitelt adott egy ilyen nőszabainak. És hogy az iratok hírszolládája, a püspök gyónása létezette valaha másútt is mint Divion képzeletével. És Maki vajon ő is csak hiszékenységének áldozata, vagy pedig cinkos társ? Mondja meg az igazat, asszonyom. Maga soha nem látta azokat a leveleket. De igen, nagy uram, kiáltotta Divion, két öklével gyúrva hegyes arccsontját. A hír történt, azon a napon, amikor Thierry úr úgy érezte, hogy nagyon beteg, és mielőtt még Áreszi palotájába vitette volna magát. Jeanette fordult hozzám, meg akarlak védeni Mao úrnőtől, mint ahogy én magam is védekeztem ellene. Mao azt hitte, hogy azok a pecsétes levelek, amelyeket azért vétetett ki az irattárból, hogy kiforgathassa örökségéből Robert nagyurat, Mindegy szállig elégtek. Holott az előtte tűzbe vetett írások a Párizsi irattárból származtak. Az Ártoály irattárban őrzött másolatokkal kapcsolatban megnyugdattam a grófnőt, hogy mind elégtek. Most Tieri saját szavait idézem, nagy uram. Holott megtartottam őket, sőt, még a magam levelét is melléjük csatoltam. Ezután Thierry a dolgozó szobájának falában lévő üregbe rejtett ládához vezete, és a pecséttel ellátott lapok mindegyikét felolvastatta velem. Alig mertem hinni a szememnek, hogy ilyen gonoszságok létezhetnek. A ládában 800 arany is volt, és Thierry átadta nekem a láda kulcsát, arra az esetre, ha őt netán valami baj érné és amikor először ment hírszomba, egy másik kulcsot vittem magammal, az eredetét bizonyára elvesztettem. Valóban, mintha a végzet acsarkodna rám, ha egyszer valami rosszul kezdődik. És ráadásul kellek útja is. Nyilván igazat mond, ilyen ostoba mesét nem találhat ki valaki, ha csalni akar. Robert legszívesebben megfojtotta volna, ha ebből valami haszna származik. Látogatásom nyilván gyanút keltett, folytatta az asszony. A ládát felfedezték és feltörték a reteszeket. Bizonyos, hogy Beatriz tette. A félig megnyiló ajtón Lormé dugta be a fejét. Robert egy intéssel visszaparancsolta. De végül is nagy uram nem gondolja, hogy ezeket a leveleket könnyűszerrel meg lehet írni még egyszer? Kezdte újra Divion, mintha jóvá akarná tenni a hibáját. Újra megírni a leveleket? De mennyire, hiszen tudjuk, hogy mi volt bennük. Én csak nem szóról szóra elismételhetem kegyelmességednek tieri nagyoram nagy uram levelét. Távolba néző pillandással, kinyújtott mutató ujjával mint egy pontot téve az egyes mondatok után kezdte idézni a szöveget. Igen, nagyon védkesnek érzem magam, mert oly sokáig elhallgattam, hogy Artoá grófság jogai Robert nagyurat illetik, azon szerződések alapján, amelyek Philippe d'Artoá és Blanche de Bretagne házassága alkalmával jöttek létre. A megállapodások két pár pecsétes levélben foglaltattak össze, amelyekből egy példány nálam van. A másikat uraink egyike kiemelte az udvari irattárból. Én mindig úgy akartam, hogy a grófnő úrasszony halála után, akinek parancsára, s hogy tetszését kiérdemeljem, cselekedtem. Tehát, ha őt Isten előttem szólítaná magához, Visszaadja, nevezett Robert nagyuramnak azt, ami birtokomban van. Divion ugyan elvesztette a kulcsait, de vissza tudott emlékezni egy szövegre, amelyet csak egyszer olvasott. Vannak így módon formált elmék, és mint a világ legtermészetesebb dolgát ajánlotta Robertnak a levélhamisítás. Szemmel láthatóan semmi érzéke nem volt ahhoz, hogy mi a jó és mi a rossz. Semmiféle megkülönböztetést nem tett erkölcs és erkölcstelenség, engedélyezett és tiltott dolgok között. Számára az volt az erkölcsös, ami megfelelt a céljainak. Robert életének 42 esztendeje alatt csak nem minden létező bűnt elkövete. Ölt, hazudott, árulkodott, fosztogatott, erőszakoskodott. De hamis iratokat felhasználni, ez még soha nem fordult elő vele. Itt van Betún egykori tartomány nagya, Guillaume de la Planche is, akinek mindenre emlékeznie kell, és segíthet nekünk, mert abban az időben íródeják volt Thierry nagyúrnál. Hol van most ez az egykori tartomány nagy? – kérdezte Robert. – Börtönben. Robert vont. Hát, ez egyre bonyolultabb lesz. El nagy hibát követett el, amikor ennyire elsiette a dolgot. Meg kellett volna várnia, ami kezében tartja az iratokat, és nem megelégedni holmi ígéretekkel. De kapóra jött ez az alkalommal hűséges külletétele, és a király maga tanácsolta. Hogy ragadja meg a lehetőséget. Az ajtónyílásban ismét megjelent az öreg Lormé feje. Igen, tudom, kiáltotta a türelmetlenül Robert. Csak a téren kell keresztül menni. A király már indul lefelé, szólalt meg Lormé szemrehányó hangon. Jól van, megyek. Ez a király végső soron csak a sógora, és azért király, mert ő, Robert, megtette a magáét, hogy azzá lehessen. És ez a hőség érezte, hogy a peri palást alatt verejték patakzik a testén. Az ablakhoz lépett és a székes egyház két egyenlőtlen magasságú csipkés tornyát nézte. A nap ferdén tűzött a festett üvegablakok nagy rózsájára. A még mindig zengő haranguk lármája elnyomta a tömeg zsibongását. hercege kíséretével együtt már megindult felfelé a templom középső feljáróján. Húsz lépésnyire mögötte sántikált Börbön hercege, palástja uszáját két fegyvernök tartotta. Nyomába lépkedett Maudártóa és kísérete. Máó urasszony ma ugyancsak szilárdan lépkedhet el. Magasabb volt, mint a férfiak legtöbbje. Sötétvörös arccal, kurta fejbiccentésekkel, uralkodó női arckifejezéssel üdvözölte a népet. Ez a tolvaj hazug, királyok megmérgezője. Ez a bűnös, aki eltüntette a pecsétes okiratokat a királyi levéltárból. Most, amikor Robert oly közel áll hozzá, hogy elnémítsa, oly közel áll ahhoz a győzelemhez, amelyért húsz esztendőn keresztül munkálkodott. Most lesz kénytelen lemondani mindenről. És miért? Mert egy püspöknek az ágyasag elveszített egy kulcsot. Hát a gonoszok ellen nem lehet ugyanolyan gonosságot alkalmazni. Miért kell tekintettel lenni az eljárás módozataira, amikor az igazság diadalra juttatásáról van szó? Jól meggondolva a dolgot, ha Máó birtokában vannak a hírszon feltört ládájából kivett iratok, és feltételezve, hogy a grófnő hihetőleg nem semmisítette meg őket azonnyomban, Lehetetlen, hogy az írásokat valaha is bemutassam, vagy akár csak célzást is tegyen a létezésükre, hiszen ezek a saját bűnösségét bizonyítanák. Csúnya kutya szorítóba kerülne már, ha valaki az eltűntekhez mindenben hasonló iratokkal hozakodna elő. Miért is nincs még egy napja, hogy gondolkodhasson, hogy alaposabban tájékozódhasson? Egy óra alatt kell döntenie, méghozzá egyedül. Még találkozunk, asszony, de tartsa a száját, figyelmeztette Divion. Hamisított okiratok, ez mégiscsak nagy kockázat. Felemelte a monumentális koronáját, fejére illesztette, és még egy utolsó pillantást vetett a tükörbe, amely visszaverte harminc részre töredezett képmását. Aztán elindult a székes egyházba.